Оставалося двох вартових, тим не вільно було спати. Варта була тут дуже потрібна. Правда, не треба було боятися, що коні попутані далеко розійдуться. Але сюди забігали вовки і заходили злодії, конокради, котрих було чого боятися. Тут був для вовків і конокрадів дуже вигідний терен. Було де сховатися. Парубки, сторожі брали в руки грубі Палиці або залізні вила, сирники і скручений та смолою облитий віхот соломи, так озброєні ходили довкола коней, що паслися. З такими нічліжниками пішов і Дмитро та ще другий парубок шевка. Ніч була темна і холодна, а хоч зорі блимали на небі, то таки небагато було від них світла. У повітрі був великий гамір, цинячні птахи розпочали свої співи. Тут під пілітькала там деркав деркач, а там десь далеко в болоті погукував гук. Мимо хаосу тонів зливався весь цей гамір в одну гармонійну цілість. На Дмитра випала черга держати варту по півночі. То значить тоді, як косарі стануть на півнеба. Дмитро не привик був ще спати на дворі в таку холодну пору. Він натягав на себе кожушину, корчився, але таки його морозило, і він не міг заснути. Аж як заліз у сінник з сіном і накрився кожухом, заснув трохи. Коли його збудили на варту, він узяв від свого попередника палицю і солому та став скоро ходити коло кони, щоб так зогрітися. Нараз спостеріг Дмитро, що одна пара коней відійшла чогось задалеко, над самий берег Дністра. І тут трохи задовго стояла, не рухаючися з місця. Йому видалося це підозрілим, тож сіпнув товариша за рукав, присів до землі і став йому показувати рукою те, що сам спостеріг. Обидва порадилися, і хельцем поза бадилля побігли до Дністра, трохи далі від того місця, де стояли коні. Берег Дністра був тут стрімкий. Вони спустилися вниз і стали тихесенько, щоб не робити й шелесту, ступати вперед, не доторкаючись верболозів, що рослинище. Зрівнявшись Зрівнявшися з кіньми, вони присіли під берегом, затаїли в собі дух і стали пильно наслуховувати. Виразно почули пиляння заліза напилком. Парубок, що був з Дмитром, висунув осторожно голову на берег, зараз ховався назад і прошептав Дмитрові на вухо. «Злодій!» Дмитро затиснув ліпше шапку на голову і поправив на собі ремінь. У ньому заграла молода кров, а що був сильний, то хотів попробувати своєї сили. «А ну, Степан, разом! Візьмемо його!» «А як штрикне ножем?» – каже Степан. «Може б закликати інших?» «Поки закличеш інших, злодій пропиляє путо, сяде на коня, та й усе пропало». То може б його лише наполохати, може б пішов до чорта? О, ні, я його не пущу. Він прийшов би ще другий раз, а як попаде раз наші руки, то йому відхочеться красти. Помагай мені, Степане, а я якось то буде. Слова ті шептали собі на вухо. Відтак обидва одночасно видряпалися на берег і в одну мить стали над конокрадом. «А що ти тут ворожиш, свату?» – крикнув Дмитро. Він був зворушений, серце билося сильно, кров так гуляла в ньому, що аж у горлі давило. Злодію обернув голову в той бік та як побачив над собою двох людей, зірвався на ноги, вхопив залізні вила в руки і став в оборонній позиції. Як тобі життя мила, утекай, бо вб'ю, каже до парубків. Степанові видався цей хлоп велетнем, той перелякався його постави і хотів утікати. Та Дмитро як оком змигнути прискочив, як кіт до злодія, і схопив його сильно в поперек. Злодій не міг ще отямитися від такого нападу, якого не сподівався, тим більше, що вночі не міг пізнати, ким кимає справу. Тепер, як побачив, що це молодий хлопець, заскреготав зубами з люті, схватив одною рукою Дмитра за горло, а другою бив кулаком по голові, вила випали йому з рук. Дмитро притиснув бородою руку злодія до своїх грудей, і злодій не міг його гаразд піймати за горло. Степан, як побачив, в якій небезпеці Дмитро, прискочив ззаду до злодія, вхопив його за карк і вп'ялився всіма пальцями йому в шию.